Розгнуздане і швидке, з повієми чи спеціалістками. Як можна запідозрити такого гордого, такого делікатного Девіда в мазохізмі? До неї долетів голос Лінди, немов звідкись дуже здалеку. «Чому ти вирішила, що це Памела чи Етель? Вони таки вимогливі». «Ти маєш рацію», – погодилася Мілісент. Вона стала попрямувала до дзеркала і подивилася на себе. Вона була ще вродлива, їй це досить часто говорили, а часом і доводили. А її чоловік був одним із найчарівніших і найобдарованіших чоловіків у їхньому колі. То чому ж у неї враження, що вона бачить у цьому дзеркалі якийсь скелет без плоті і без нервів, без кісток і без молочно-білої шкіри? «Я вважаю прикрим, сказала вона, уже не зовсім розуміючи, про що говорить. «Я вважаю прикрим, що в Девіда немає друзів серед чоловіків. Так само, як і серед жінок. Ти помітила?» «Нічого я не помітила», – відгукнулась Лінда, або радше голос Лінди, бо вже стемніло. Емелісент бачила тільки її силует, якусь сіру мишу на дивані, яка знала – а хто що знав? Ім'я жінки. Чому б їй не назвати його? Лінда досить погана або досить хороша. В обох випадках чи можна знати це напевно, щоб шепнути їй ім'я? Тоді чому цього липневого вечора, одягнена у свою самотність і світлий костюм, вона здається їй такою жахливою жінкою? Треба повернути все це до розуму, на землю. Якщо це правда, треба прийняти, що Девід має зв'язок із якоюсь жінкою, подругою чи повією. Головне не роздмухувати брудну історію, і тоді пізніше, можливо, вона навіть зуміє весело помститися йому з Персі чи з ким-небудь іншим. Треба повернути речі до світськості, до класицизму. Тож вона встала, обтрусила диван царственним жестом, і оголосила. «Послухай, Люба, ми в будь-якому разі переночуємо тут. Піду гляну, в якому стані наші кімнати на горі. А якщо мій найдорожчий чоловік і там влаштував розгардіяж, Зателефонує місіс Брікс, яка живе за два кілометри звідси, щоб приїхала нам допомогти. «Тобі це підходить?» «Абсолютно», – відгукнулася Лінда з тіні. «Абсолютно, як хочеш» і Мілісенд встала і попрямувала до сходів. Дорогою глянула на фото їхніх двох синів і неуважно їм усміхнулася. Вони вступатимуть до Ітона, як Девід і хто там ще? Ах, так, брат Лінди. Вона так здивувалася, що була змушена вчепитися в поручні, піднімаючись сходами. Щось підсікло їй ноги, але не гольф і неможливість зради. То завгодно може виявитися обдуреним і має бути до цього готовим це ще не причина влаштовувати драми і корчити гримаси. У всякому разі, таке не для Мілісенд вона увійшла до їхньої спальні, спальні їхнього будинку і без найменшого збентеження помітила, що постіль розібрана, розкидана і скуйовджена, як ніколи за весь час її шлюбу з Девідом. Так їй здалося. Друге, що вона помітила, був наручний годинник на тумбочці біля ліжка, на її тумбочці. Це був великий проникний чоловічий годинник, і вона на мить недовірливо і заворожено прикинула його вагу, підчепивши кінчиками пальців. Перш ніж зрозуміти по-справжньому, що його тут забув. Інший чоловік. Вона зрозуміла все. Внизу була Лінда, дедалі занепокоєна і налякана, дедалі глибше занурювалася в темряву. Мілісен спустилася і з цікавістю, з чимось на кшталт жалю, подивилася прямо в обличчя цієї милої Лінди, яка теж знала. «Бідолашна моя», – сказала Мелісент, – «боюся, ти була неправа. У спальні валяється жіноча комбінація, абсолютно неможлива, відтінку рожевої лососини». Текст читав Ярослав Макеєв.